denu pak komande murasku pasatu. Esta kigu se bujlatzen alduen ez iekitia ugo urte pastu dira. Idoia Rodriguezek eta Joana Parotek idatzi eta zuzenduriko Tantaka Web seria astearte honetan bai, eztinatuko da kanaldu den arratseko 8etan Tantaka serie parte hartzailea badugu 10 minutuko 8 eta aldituena eta lehen 4 atalak dira astearte honetatik aurrera arratsero ikusi izango ditugunak beti ere gaueko 8etan ekin lan honi buruz mintzatu gara Joana Parotekin. Grazidoiarekin uh, pentsatu dugu seria, uh, ideia, orokoja, uh, idatzi, eta gero aktore gisa bat hartu dugu erre, eta lagunak deitu beste aktorean egiteko. Uh -huh. Web serie parte hartzaia izan dela, azpimarratu nahi izan duzu, ez da? Ba, ba, ba, bai, ba, hori da, bai. Grazik uh, jamezak aktoreak lagunak dira, Uh, biziki motibatuak ziren, uh, <usurra> batzu izanida, eta zer giliten zuen. Sebiaren zateren musika bat zuzohtuak izan da, eta horiek ere labunak edin Eta <usurra> laro gehiago eta Beraz. <usurra> Back to 1989, Bernardo! Mikatxiz, zalua zenderionetan. Irakuridan ez ziru dira protagonista, honetan eh? Genofa, Andoni eta Arantxa eta mila betzundalaro eta meretzian, anestesia meretzian kontzertu bat ikustera joateko bidean iztripu baten ondorioz koman erortzen daien ofa, eta bi mila emerezian iratzartzen denean kokatzen da e seria zer e kondatzeko? Nola, nahi den e historio hori sustuta euskalikian e pasarazta, edo euskalikiko diferentzi bat fekina e egitea, Eta begu, uh, larroita emiritziko uh, auk batzu dira, hamenaz, 8 uh, bizi izan gira, eta ikusi ere nola Euskalegia aldatu den, eta nola gene batzu aldatzen aldatzen diren eta hoxen arabera, ben, nola egon den, uh, mi, mila bederatzen eta berroita emiritzan egon den niskabat, nola sokatua den, nola ikusta hainzitea aldatu den Euskalegia. Mm. Kanaldu telebizare abentura honetan balotu eginda, berak teknikoki laguntza eskaini edizu eta eskarmentu haundiko lojendu ifjes ere aurkitzen da, ezta? Ba, ba, ba, ba, ba hi, hori, animaleko xantza bat dugu lojendu ifjesu kaitea, eta be, bere lana enfe, lanaren emaitzak ikusik ditugu eta bizikiak ikotzen dira e, bere lanaz gain personal biziki disakoa da, berak zer eta jazki plazak batzen beritik nire lan. Batantaka web seriagoan aste hartantatik ostiralera, lehen laua talak edatuko direla kanaldu den harratxeko zortzietan eta azken lauak berriz maiatzan esken dituzte.